بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده سعالى ونسعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إنا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وكل ضلاله في النار اعادني الله واياكم من النار خواتي الدين رحمني و رحمكم الله الحمد لله selesai kita dari pembahasan al masalah arabiah min masail al jahiliyah وهي تقليد الاعمى ومضارحه selesai kita masalah yang keempat Perilaku yang keempat dari perilaku-perilaku yang dimiliki, yang dipegangi, yang, yang diamalkan oleh orang-orang ahli jahiliyah. Yaitu ataklidul a'na. Membebek ikut-ikutan taklid buta kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada pendahulu-pendahulu mereka. Dan... Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan beberapa masalah, beberapa perkara yang diperbolehkan seseorang itu untuk melakukan taklid dan perkara-perkara kapan suatu perbuatan itu dikatakan sebagai taklid yang tercela. Kita ambilkan kemarin dari almarhum Syuuzulifqihi. Allahumma nchalal. Sifat taklid dan Allah kisahkan betapa orang-orang itu menyesal nanti tak kala mereka yaumil akhir disebabkan sikap taklid tersebut, ya, tidak mau mengikuti apa apa yang telah Allah swt turunkan, tidak mau mengikuti apa apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, perintahkan. Sebagaimana kemarin kita baca dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-28 Allah kisahkan. Ya wilta laytani, lama tak duduk fulalan khalilah. Atau sebelumnya ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Yoma yabu dzalimu' ala yadeehi, yaqoolu ya laytani, takdhu ma' rasulil Wa yauma ya'dzu dan pada hari di mana mereka itu ya'dzu menggigit pada hari orang-orang zalim -orang itu menggigit memasukkan kedua tangannya yaqulu sembari mereka mengatakan ya laitani sakhattu ma'a rasul celakanya aku seandainya dahulu aku mengambil bersama rasul ini yani mengambil jalannya rasul jalan Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani kemudian di ayat selanjutnya ya ya wailatani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya aku dahulu tidak menjadikan fulan tersebut menjadi sahabat karibku sebagai teman curhatku teman aku berbagi pikiran. Tuhai, seandainya aku dahulu enggak menjadikan dia. Penyesalan. Lakat adallani anil zikri. Ba'adha'id ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku. dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'adha'id ja'ani. Setelah datang kepadaku itu hidayah. Setelah datang kepadaku itu petunjuk. Keterangan. Penjelasan. Arahan tapi gara-gara saya berteman akrab dengan sifulan dan alam dan dia membisik-bisikkan perkara-perkara yang syubuhat sehingga dia menyetatkan aku nah insani kemudian Allah tutup ayatnya dan sungguh syaitan itu tidak akan pernah menolong kepada manusia merendahkan, menghinakan meninggalkan manusia Walaupun di dunia dia membisik-bisikkan, akan memberikan pertolongan. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatul khamisatu. Mas'ala yang kelima. Al-ihtijaju bima alaihi al-akfaru dunan nazarin ila mustandihi. Perkara yang kelima. Dari perkara-perkara yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah kemudian diselisihi oleh Islam. Adalah al-ihtijahat mereka berhujjah bima alaihi alaktsaru dengan banyaknya jumlah pengikut mereka untuk menilai sebuah kebenaran mereka berhujjah dengan banyaknya pengikut untuk menilai bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran duna nadarin ila mustandih tanpa mau memperhatikan Tandaranya Tidak peduli Apakah banyaknya orang itu Di atas al-haq Di atas kebenaran ataukah di atas kebapilan mereka tidak pandang Mereka tidak menengok Mereka tidak menoleh Yang penting Kalau banyak jumlahnya itu yang benar Yang penting Kalau banyak jumlahnya itu yang benar Kalau sedikit itu yang salah Nah ini Ajaran perilaku orang-orang jahiliah وَنَسْعَبُ اللَّهِ أَتْتَوْفِقُ وَسَلَامَهُ Betapa banyak. Bahkan diadopsi oleh negara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada pemimpin negeri kita. Ya kan? Demokrasi. Begitulah. Demokrasi. Yang paling banyak dia yang menang. Dia yang benar. Nah. Itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah وَلَيَا بُبِاللَّهِ Orang-orang yang bergelar doktor, profesor, magister justru ikut ikutan dalam perkara tersebut, ikut ikutan dalam kancah ajang yang demikian, yang justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyelisihi hal yang demikian, tidak bisa kamu tuh berhujah, berdalil dengan banyaknya pengikut, banyaknya yang nyoblos misalnya tidak bisa untuk menunjukkan barometer bahwasanya itu adalah kebenaran. Allahumma musta'in. Kala Allah taala inna min akbari qawa'idihim al-ightirara bil akthari wa yahtajun bihi 'ala sihhati syai' wa yastadillun 'ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi Sesungguhnya termasuk dari prinsip mereka, kaidah mereka yang terbesar dari agama jahiliyah itu adalah al-ighthiraru bil aktsar. Tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa yahtajjuuna bihi 'ala sihhati syai' dan mereka menjadikan hujjah dengan jumlah yang banyak ini Terhadap betulnya, benarnya sesuatu. Wa'hadiluna dan mereka berdalil terhadap batilnya, salahnya sesuatu hal itu dengan sedikitnya pengikut, sedikit pengikutnya. Fa'ada hum bilid tidaklik maka Islam datang kepada mereka dengan menyelisihi hal yang tersebut. Wa auzahhu fi ghairi mauzin min Qur'an dan Islam menjelaskan perkara tersebut tidak dalam satu tempat di dalam al Qur'an di beberapa tempat di dalam al Qur'an Islam menerangkan bahwasannya tidak bisa dijadikan parameter dengan banyaknya pengikut bahwasanya hal tersebut menjadi sebuah kebenaran dan juga tidak bisa dijadikan parameter bahwasanya dengan sedikitnya Orang-orang yang memeganginya, orang-orang yang mengamalkannya menjadi ibrah, menjadi tolak ukur, bahwasannya perkara tersebut di atas kebatilan. Termasuk dari awal-awal yang menggunakan kaidah ini adalah Fir'aun. Kaidah ini sebenarnya sudah dipakai oleh Fir'aun. In ya, tatkala datang Nabi Musa alaihi kepada Firaun, Allah kisahkan ini dalam surat Asy-Syu'ara. Allah kisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-54 dan ke-55. Apa kata Firaun tatkala Nabi Musa menyeru kepada Firaun untuk tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata Firaun, "Inna ha'ula'i la syirr." Dhimatun kalilun. Sesungguhnya mereka itu, kata Fir'aun, orang-orang Bani Israel itu kalilun. Mereka itu sangat sedikit. Sedikit mereka itu. Artinya, pengikut Musa itu sangat sedikit. Apa yang dibawa oleh Musa AS, menunjukkan kesalahannya, kebatilannya, bahwasannya yang mengikuti Musa, itu sangat sedikit dibanding yang mengikuti saya kata Firaun ini kaedah sudah dipakai oleh Firaun Wa innahum lana laghaidun dan sesungguhnya mereka itu hanya membuat marah kita saja kata Firaun mereka ini hanya membuat marah kita jumlahnya sedikit dakwahnya terang-terangan menyalahkan kita bikin marah saja mereka pengikutnya cuma sedikit salah itu nah Kaidah yang dipakai oleh Fir'aun. Apa mau kita pakai juga? Nah, menunjukkan benar dan salahnya dengan banyaknya atau sedikitnya pengikut. Me termasuk kejelekan dari demokrasi, termasuk kejelekan subhanallah. Mengukur kebenaran dan kesalahan dari sedikit dan banyaknya orang yang di dalamnya. Kata Habibullah Taala berkata sesuatu Hazan Habibullah Taala, "Min mataiil jahiliyah, anhum yistadilluna bil aksarina' al-haq." Termasuk dari perkara jahiliyah, bahasanya mereka orang-orang jahiliyah yistadilluna, mereka menjadikan dalil, menjadikan alasan, menjadikan hujah bil aksarina' al-haq dengan banyaknya orang-orang bahwasanya dengan banyaknya orang-orang itu mereka berada di atas kebenaran mereka menjadikan dalil benarnya sesuatu dengan banyaknya orang yang berada di atasnya wa yastadilluna bil aqallina ala ghairi al dan mereka menjadikan dalil bahwasanya dengan sedikitnya orang-orang yang berada di atasnya itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut perkara yang batil Famaka na'alehi al-aktaru ain daum fau al-haq apa saja yang banyak pengikutnya di situ maka itulah kebenaran kata mereka apa saja pokoknya selama banyak pengikutnya maka itu adalah kebenaran. Wamaka na'alehi al-aqul fau ghairu hakin dan apa saja yang di situ sangat sedikit orang yang mengamalkannya Maka perkara tersebut pasti perkara yang salah, kata mereka. Hada huwa al-mizanu indahum fi ma'arifatil haqqi al batil. Inilah timbangan telak ukur di jisi mereka orang-orang jahiliyah. Di dalam membedakan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran kalau yang banyak, kebatilan kalau yang sedikit. Wala haula illa billah wa hada dan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Lianallaha jalla wa ala yaqul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Telak. Ini pukulan yang telah. ini, takmat istilahnya. Wa in tuti kalau seandainya kalian mengikuti Kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini, yudilu, ka mereka itu justru akan menyesatkan anda, an sabillillah dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang sangat jelas, justru kebalikannya, justru yang terjadi itu kebanyak kebanyakan yang terjadi sesuatu yang di situ itu banyak orang yang mengikuti. Keseringannya adalah sesuatu itu, sesuatu yang bautil. Betapa banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit. Dan sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilum ma tatakkarun. Dan sangat sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran. Sangat sedikit, subhanallah. Sangat sedikit. Tetapi yang menjadi telah ukur itu adalah al-haqq. Tidak juga seseorang bisa menjadikan tolak ukur. Kalau sedikit pasti itu adalah kebenaran misalnya. Tidak juga. Tidak juga. Makanya al-ibrah laiza bil asma' walakin al-ibrah bil haqqa'iq. Yang menjadi tolak ukur itu bukan dengan nama-nama. Namanya huroba, gharib misalnya. Sedikit. Tetapi yang menjadi ibrah, menjadi tolak ukur, menjadi ukuran... Itu adalah hakikatnya apa yang dia pelajari, apa yang dia amalkan, apa yang dia dakwahkan. Itu hakikatnya. Nah, bukan yang menjadi tolak ukur itu adalah banyak atau sedikitnya. Tetapi yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikat apa yang dia pelajari. Al-Quran, As al sunnah atau dia pelajari yang lain. Ilmu kalam, ilmu filsafat, walaupun muqaddimahnya misalnya. Siapa yang mengajarkan yang demikian? Walaupun dia mengatakan ini adalah ahli sunnah. Al-Ibrah itu bilhaqo, eh, hakikatnya apa yang dia pelajari? Eh, ini yang menjadi Ibrah. Bukan dengan nama. Bukan dengan nama. Nam, Iyat-tabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu hanya mengikuti. Tidaklah mereka itu hanya mengikuti. Kecuali hanya persangkaan-persangkaan mereka semata. Wainhum illa yahroosun dan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Nam, wa yaqool dan mereka juga mengatakan dan Allah Subhanahuwataala juga berfirman, wadakin aksarannatilah yalamun lihat dan betapa banyak akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Di dalam ayat yang lain. La Akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak memahami. Coba. Sebagian besar. Maka jangan menjadi ciut hati kita. Dengan sedikitnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dengan sedikitnya orang-orang yang mengamalkan sunnah. Jangan. Selama kita menjadinya dengan tulus, ikhlas. Semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan Allah berikan balasan di dalamnya. Perkara yang terkadang tidak terbetik di dalam benak kita, juga tidak pernah kita bayangkan. Bisa diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih perkara yang sangat besar seperti ini. Berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, mengamalkan tauhid dan lain sebagainya. Pasti dan pasti justru akan lebih besar pahala yang Allah berikan. Kalau niat kita ikhlas. Hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada sahabat Sa'ad. Bin Nabi Waqqas radiallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaih salatu wasalam. Kepada Sa'ad. innaka ka lan tunfiq. Inna lan tunfiqa. Nafaqatan. Tabtagi biha wajah Allah. Tabtagi biha wajah Allah. Illa ujirta alih. Kata Rasulullah kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, Tidaklah engkau, di dalam riwayat yang lain, inna ka lan ta'amala amalan. Riwayat yang lain. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, tidaklah engkau beramal dengan sebuah amalan. Tabetalhi bihi wajah Allah. Yang engkau melakukan sebuah amalan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ikhlas kerana Allah tulus di dalam menjalaninya. Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Kecuali pasti engkau akan diberi balasan di dalamnya. Di sini sebagian para ulama mengambil dalil. Pentingnya niat. Pentingnya niat itu adalah. Untuk perbedaan antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Seorang yang alim perkara-perkara adah. Perkara-perkara yang berupa kebiasaan. Yang kita biasakan atau yang biasa kita lakukan setiap saat di kehidupan sehari-hari itu bisa bernilai ibadah kalau di sisi seorang yang alim. Makan misalnya hukum asalnya mubah, makan, minum, tidur tetapi seorang yang alim ini semua bisa menjadikan sebagai ladang pahala. Dia makan tidaklah dia makan kecuali dia meniatkan dengan makan itu menjadikan supaya badannya lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Pahala di sisi Allah Tidur tidaklah dia niatkan tidur kecuali supaya badannya beristirahat. Bisa nanti bangun malam. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala diisi Allah. Coba. Ini perbedaan seorang alim dan jahil. Kalau seorang jahil. Ya, kalau tidur ya tidur biasa. Terkadang malah tidak diiringi dengan doa. Nah makan. ya Makan. Kebiasaan dia makan. Minum. Kebiasaan dia minum. Dan lain sebagainya. Ya, perkara yang... Terkadang tidak terlintas dalam benak kita. Perkara sehari-hari. Tapi bisa bernilai sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Kalau kita niatkan. Untuk mencari wajah Allah SWT. Terlebih perkara yang besar ini. Berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan kata Nabi SAW. Di dalam lanjutan hadis tadi. Hattama teja'alu fifim ra'atik. Sampai apa yang kau suapkan. Di dalam mulut istrimu, wahai Sa'ad, itu juga adalah ibadah dan akan dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau niatkan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ya kan Pahala yang sangat besar kita bekerja, kita niatkan. Untuk uh, memenuhi kewajiban kita dan untuk menjalankan kewajiban yang memang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Kalau kita memahami, maka kita akan timbul. Ya, akan timbul sifat-sifat kona'ah. Ya, karena dia makan bukan untuk mencari kepuasan. Makan itu bukan untuk mencari kepuasan atau untuk sekedar melasakan taladzut. Tetapi dia niatkan makan itu memang untuk membantu, menguatkan badannya dalam beribadah kepada Allah SWT. Timbul nanti sifat kona'ah. Ya, menerima rizu dengan pemberian dari Allah SWT dan nah, menjauhkan dari sifat-sifat uh, ketidakpuasan menerima subhanallah. Kita masuk kita ke materi lagi. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala walakinna aktsarannasi la ya'lamun akan tetapi sebagian besar manusia itu tidak <t> mengetahui. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma wajadna min ahd. Dan kami tidaklah mendapatkan keadaan dari sebagian besar dari mereka itu memenuhi janji mereka. Ini keadaan sebagian besar manusia itu ingkar terhadap janji. Ya, ingkar terhadap janji, bohong, khianat terhadap amanah. Itu sebagian besar keadaan manusia. Coba kalau kita berdalil dengan banyaknya pengikut, banyaknya per, orang yang melakukan apa kita katakan itu sebagai sebuah kebenaran, tentu tidak. Wa wajadna aktsarahum lafasiqin dan kami mendapatkan mereka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan manusia, orang-orang yang fasik. Ila ghairi zalika dan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan banyak di dalam dalam Al Quran. Al Miza nuhuah al kasro tuwul killa. Maka yang menjadi timbangan itu bukanlah dengan banyak atau sedikitnya orang yang berada di atasnya. Bal al Miza nuhuah al hak. Akan tetapi justru yang menjadi timbangan itu adalah al hak kebenaran. Kebenaran menjadi timbangan itu. Banyak di atas kebenaran fa wa itu yang diinginkan oleh syariat fa hayr ini adalah kebaikan banyak di atas al haq ini yang diinginkan oleh nabi alaihi salatu wasalam akan tapi kalau banyak di atas kebatilan maka itu yang tidak diinginkan itu yang tercela di dalam syariat kita famankan 'ala al haq wa in kana wahidan fa innahu al musib Dan barang siapa yang dia berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa inkana wahidan, walaupun dia itu berkesendirian. Sendiri orangnya, tapi di atas kebenaran. Faina al-musib, maka dia berada di atas kebenaran. Wa wa walladiyajibu al-iktida'u bihi. Dan itulah yang semestina untuk diambil contoh dengannya, dijadikan panutan. Walaupun dia satu orang, tapi kalau dia di atas al-haq, maka dia yang wajib untuk kita ambil contoh, kita ambil panutan. Makanya kata Nabi Alaihissalam juga di dalam termasuk penafsiran al-jamaah itu adalah. Apa-apa yang mereka itu berada di atas al-haq, wain kunta wahdat. Walaupun engkau itu sendirian, maka engkau sudah masuk ke dalam al-jamaah. Al-jamaah, al-jamaah adalah kelompok yang dia selamat dari penyimpangan. Kelompok yang selamat dari penyimpangan dari 73 penyimpangan. 72 ya penyimpangan. Ya kan 73 72 ini menyimpang satunya kan tidak. Nah satunya ini kan kata Rasulullah dalam uh, sebagian riwayat wahya al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kata kata kemas'ud ma muwafaqah al-haq. Apa-apa yang mencocoki al-haq. Apa-apa yang mencocoki al-haq. Meskipun kau itu sendirian. Maka engkau masuk ke dalam al-jamaah. Walaupun kau sendirian. Walaupun sendirian. Maka engkau masuk ke dalam al-jamaah. Walaupun tidak bergabung dalam nama-nama jamaah itu. Walaupun kau tidak bergabung dengan jamaah itu. Apapun namanya. Jamaah Muslimin. Jamus. Jamaah Islamiyah. Atau Islam Jamaah. Atau yang lain sebagainya. Tetapi kalau engkau di atas al-haq, di atas kebenaran, maka engkau masuk ke dalam jamaah. as sawadul A'lam, kata Nabi dalam riwayat yang lain. Al-Sawadul A'lam, golongan yang besar. Golongan yang besar. Ini golongan yang senantiasa memiliki sanat. Terus. Dari Nabi, dari Rasulullah. Turun pada sahabat. tabiin, tabi'ut-tabi'in. Terus kepada murid-muridnya sampai nanti pada hari kiamat. Maka dikatakan, sawadul A'lam golongan yang besar tidak terputus mereka واذا كانت الكسره على باطل فانه يجيب رفضها وعدم الاغترار بها kalau seandainya jumlah yang banyak itu di atas berada di atas kebatilan di atas perkara yang memang salah, فَإِنَّهُ يَجِبُ رَفْبَهَا مَكَوَاجِبُ Bagi بَاجِ kita untuk menolaknya, menghindarinya, dan tidak tertipu dengan jumlah yang banyak tersebut. فَالْعِبْرَةُ بِالْحَقِّ Maka yang menjadi patokan dan tolak ukur itu adalah Al-Haqq, kebenaran. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kebenaran. Dalil Al-Quran, Al-Sunnah, bagaimana para salaf mengamalkannya memahaminya bagaimana para ulama memberikan contoh pada zaman ini kepada kita itu al haq walidhanika yaqulu al ulama al haq la yu'rafu birrijal maka dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya al haq la yu'rafu birrijal wa inma yu'rafu arrijal bil haq atau innam ma rijalu bil kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang bisa dipahami ya tidak mesti si fulan ini selalu benar jadi kalau kalau si fulan kalau engkau ikuti si fulan pasti benar belum tentu si Alan misalnya kalau engkau ikut si alat pasti dia benar tidak kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang akan tetapi orang per oranglah yang diukur dengan kebenaran itu. Shalom, sudah difahami ya perbedaannya. Jadi kalau anda ikut si fulan pasti benar belum tentu anda ikut si alan pasti salah belum tentu belum tentu juga. Tidak bisa kita mengukur kebenaran itu dengan fulan dan alan. Tetapi si fulan dan si al yang harus diukur dengan kebenaran. Apa yang dia lakukan sesuai dengan kebenaran. Apa yang dia dakwahkan sesuai dengan al-haq. Apa yang dia ajarkan sesuai dengan al-haq. Nah ini namanya. Bukan sebaliknya. Apa yang diajarkan si fulan pasti al-haq. Apa yang diamalkan si al pasti al-haq. Tidak. Tidak. Tetapi si fulanlah dan si alanlah yang diukur dengan kebenaran. Atau dalam ee, perkataan yang lain, seingat saya, saya Syaikh Muhammad al Utsaimin Rahimahullah taala di dalam Qawaidul Muslim Beliau juga mengatakan senada dengan perkataan Syaikh Fauzan ini. Alhaqqu la yuzanu birrijal, seingat saya, saya perkataan beliau. Alhaqqu la yuzanu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa ditimbang diukur dengan orang per orang. Tidak bisa, tetapi arrijal yang harus diukur dengan kebenaran, yang harus ditimbang dengan kebenaran. Pokoknya yang datang dari si Alan pasti benar. Oh, belum tentu. Harus tenang, dilihat dulu apa yang dia ajarkan, apa yang dia ucapkan, bagaimana dengan keadaannya. Sesuai enggak. Dia mengatakan demikian, tapi kenyataannya enggak. Berarti bukan al-haqq. Berarti bukan al-haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman kada ala al-haqqi fawalladhi yajibu aliktida'u bihi. Maka barang siapa yang dia berada di atas kebenaran, maka itulah yang wajib kita untuk mengikuti dengannya. Wallahu jalla wa ala fi maqassu 'anil umam. Fa Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengisahkan terhadap umat akhbaru anna al-qillata qad yakunu 'alal haqq mengkhabarkan bahwasanya dengan sedikitnya seseorang yang berada di atasnya itu terkadang keseringannya seringnya ya ini kot kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari' Kan ada bermakna dua ya ada yang takdir ada yang taklil kalau di sini sepertinya lebih tepat adalah taksir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan bahwasannya dengan sedikitnya. Orang-orang yang berada di atasnya itu keseringannya mereka berada di atas kebenaran. Kama kala ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wama amana ma'ahu illa qalil. Ini cerita tentang. Nabi Nuh alaihi salam. Tadkala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memancarkan air dari segala macam mata air. Dari bumi Allah pancarkan. Kemudian Allah berikan hujan terus-menerus. Kemudian tidaklah masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Kecuali hanya sedikit dari para pengikutnya. Sedikit. Qalil. Wama amana dan Tidaklah ada yang beriman bersamanya. Bersama Nuh alaihi salam. Illa qalil. Kecuali hanya sangat sedikit sekali. Sedikit. Kemudian kita mau berdalil itu yang ikut Nabi Nuh itu salah itu di atas kebatilan. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Weniyo Maka jangan tertipu dengan jumlah. Ya Allahumma wa rahimakum Allah. Walaupun yang mengamalkan banyak, tetapi kalau apa yang dia amalkan menyelisih sunnah, maka dia di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Wahfil haditsi dan di dalam hadits. Ini hadis yang diriwatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Imam Abbas hadis yang ma'roof ya kalau kita belajar kitab Tawhid ini hadis di awal-awal. Wafil hadits hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepada beliau umat-umat. Dan beliau salallahu alaihi wa ra'a nabiya. Beliau melihat seorang nabi. Wa ma'ahu rahut dan bersamanya itu. Rahut. Sekelompok orang yang kurang dari satu atau dua orang. Ya, rahut itu satu atau dua orang. Wa nabiya wa, wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan Rahut itu sangat sedikit ya. Kurang dari sepuluh itu rahut. One nabiya dan nabi dan bersama pengikutnya itu satu orang atau dua orang. One nabiya walaysa ma'hu ahad. Ya ini dan beliau saw melihat seorang nabi dan tidak ada satu orang pun yang menyeru atau yang menjawab seruan dari nabi tersebut. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa kita mengatakan cara dakwahnya nabi yang satu ini enggak enggak hikmah ini walyaadu billah wal'yaadu billah falaysa al'ibratu bikathratil ittiba'i 'ala almadhhab aw 'ala alqaul tam bukanna manjadi ibrah manjadi patokan jadi tolok ukur itu dengan banyaknya orang yang mengikuti atas satu madhhab tertentu atau satu pendapat tertentu bukan sekali lagi ya Bukan itu menjadikan ibron. Bukan itu menjadikan patokan. Dengan banyaknya orang mengikuti madhab tertentu. Atau banyaknya orang mengikuti perkataan pendapat tertentu. Orang tertentu. syekh tertentu. Al-Imam tertentu. Tidak. Tetapi itu semua yang harus dicerminkan. Yang harus ditimbang dengan Al-Haqq. Nah. Kalau madhabnya ternyata betul. Al haq di atas al haq walaupun banyak yang mengikuti ya, ini yang diinginkan oleh syariat. Ini yang diinginkan oleh syariat tetapi menjadikan banyaknya orang yang mengikuti madhab tertentu atau pendapat atau ra'yu tertentu maka ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Makanya kata Alima Syafi'i rahimallahu taala pada pertemuan yang lalu pada bab eh, pada masalah yang kedua dinukilkan kan Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimuna ala man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Lam yakun ayadda'aha likawli ahadin. Aumakala rahimahullahu ta'ala. Ajma'al muslimun, kata Imam Syafi'i, telah bersepakat, telah ijma' kaum muslimin. Alman tabanatlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang dia itu telah jelas telah gamlang sunnah Nabi alaihi bagi dirinya maka tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat si fulan dan si alan enggak boleh dia tinggalkan sunnah itu hanya gara-gara mengikuti pendapat Ustadznya. syekhnya, pemimpinnya, kelompoknya misalnya tak boleh. Kalau sudah jelas bagi dia sunnah Nabi Alaihissalam. Wina ma al-ibrah itu bi kauni hakan Maka yang menjadi hanya satu yang menjadi patokan, jadi ibrah itu adalah keadaan. Apakah keadaannya itu? Di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Femakana haqqan wa inkana alaihi aqallu an-nas. Atau idha lam yakun alaihi ahad. Madama anna hu haqqun yatamassaku bihi. Fa innahu huwa an-najatu. Kalau. Uh, Femakana haqqan. Selama perkara tersebut di atas kebenaran. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَقَلُّ النَّاسِ Walaupun yang melaksanakan, yang berada di atasnya itu adalah sedikit dari kalangan manusia. أو إِلَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَحَدٍ atau tidak ada yang di atas kebenaran itu kecuali hanya satu orang saja. مَدَامَ أَنَّهُ حَقْ selama itu di atas kebenaran يَتَمَسَّكُ بِهِ maka kita berpegang teguh dengannya. Painahuwaannya jatuh karena sesungguhnya itu adalah keselamatan kebahagiaan berpegang teguh di atas kebenaran pasti dan pasti keselamatan dan kebahagiaan berada di atasnya. Walbati lalu ayidhu dan kebatilan itu tidak akan bisa menolongnya, menyokongnya, mendukungnya kestrotun nasi abadan wal. Dengan banyaknya manusia yang berada di atasnya. Selama-lamanya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Allah menolong agama ini tidak dengan perbuatan bid'ah. Tidak dengan perbuatan maksiat. Jadi buat apa anda ikut-ikutan misalnya? Mengarahkan orang untuk memilih si fulan dan si alan. Partai A dan partai B. Allah tidak akan pernah menolong. Kebatilan tidak akan pernah Bisa diduk didukung dan disokong dengan banyaknya manusia. Tidak akan pernah bisa. Nah. Hada mizanun. Inilah timbangan. Yajibu ayat takhidahu al muslimu daiman ma'ahu. Yang wajib yang semestinya wajib. Bagi setiap muslim untuk mengambilnya. Senantiasa. Bersamanya. Ya, timbangan al-haq. Timbangan al-haq. Jadi kalau kita mengikuti fatwa, mengikuti pendapat, mengikuti madhab, memilih eh, pendapat misalnya dalam khilaf, apapun bentuk khilaf itu. Maka yang kita ambil itu adalah al-haq, kebenaran. kebenaran. Terkadang kebenaran berada di Sheikh Bin Bas, terkadang kebenaran berada di Sheikh Albani. Kita ambil di mana kebenaran itu berada. Al-haq, zalatul mu'min. Ya kan? Al-Haq itu adalah mukmin. Mumin nah, Tidak mesti Pendapat mazhab A Selalu betul Tidak mesti juga pendapat A selalu salah Tidak bisa menjadikan Timbangan Yang menjadi timbangan itu adalah Al-Haq Dan termasuk masih ingat, Termasuk dari Perilaku dan akhlak jahiliyah. Mereka juga menjadikan dalil dengan tidak semata-mata banyaknya orang yang ikut, tetapi dengan banyaknya harta yang dia miliki. Banyaknya anak yang dia miliki. Itu menjadikan dadir bagi mereka. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, apa kamu mendawai saya harta kamu lebih sedikit daripada saya? Buat apa kamu mendawai saya? Murid kamu lebih sedikit daripada murid saya. Jadikan tolak ukur, jadikan alasan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Sabah ayat yang ke-34 dan ke-35 dan ini sudah pernah kita baca dalam bab sebelumnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَّدِيرٍ إِلَّا قَلَا مُتْرَفُهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرٌ dan tidaklah kami mengutus dalam setiap kampung, setiap negeri. Dari seorang pemberi peringatan. Kecuali pasti orang-orang. Pembesar-pembesar mereka itu. Mereka mengatakan. Inna bima arsaltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan apa-apa yang kalian itu diutus dengannya kami. Ingkar terhadap kalian. Tidak mau kami mengikuti kalian. Dan mereka mengatakan. Nahnu aksaru. Amwalan fa wa uladan. Kami tidak mau ikut kalian Kami ini orang-orang yang lebih banyak Hartanya daripada kalian Kami ini orang-orang yang lebih banyak Anak-anaknya daripada kalian Dan kami tidak akan Sekali-kali disiksa Diadzab oleh Allah SWT Kalau kami disiksa Tentu kami akan menjadi orang yang apa, Nelangsa Orang yang susah tapi kami enggak, ya? di dunia Harta kami banyak Ini menunjukkan Allah tuh ridho sama kami Itu dalilnya mereka Itu dalilnya mereka Menunjukkan Allah tuh ridho sama kami Mau ngapa-ngapain kami ini gampang Usaha sukses terus Misalnya Jadi kan patokan mereka Padahal ini adalah Jawaban orang-orang Yang ingkar dengan Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Dan juga para Rasul Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bada al-islam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa dhalika hina yakthur sharr wal fitan wal dhalal kata Nabi alaihi salatu wasalam al hadith al kan muslim sesungguhnya Islam itu akan sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan yang asing dan akan kembali muncul dalam keadaan yang asing sebagaimana awal kali munculnya dalam riwayat yang lain ditutup dengan fatuba li lukuroba. Fatuba li lukuroba. Tuba maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bagian para ulama menafsirkan tuba itu adalah ismun min asmail jannah. Salah satu dari nama syurga. Tuba li lukuroba. Maka nanti akan orang-orang asing itu akan dimasukkan ke dalam syurga yang bernama tuba. Kapan itu tak banyak di situ terjadi kejelekan. Banyak terjadi fitnah dan kesesatan Sudah menyebar Di zaman kita ya Di zaman kita sudah seperti ini ya Banyak terjadi syar, kejelekan Fitnah, kesesatan <tik> Maka tidak tersisa dari orang yang mengikuti kebenaran itu Hanya kecuali orang-orang yang asing Sedikit coba Antum perihal janggut Dikira orang aneh pasti Ya kan? Antum tidak mau mengikuti acara-acara yang banyak diadakan masyarakat yang menyelisi syariat Tapi antum yang... dianggap juga orang aneh. Nah, yusbihoun ghurabaufil muztag al bashari mereka menjadi orang-orang yang terasing di masyarakat kaum muslimin masyarakat manusia. Wa alaihi wasallam bu'itha wal 'alamu kulluhu yamuju fil kufri wa dhalal Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala awak kali beliau diutus keadaan seluruh alam itu berada dalam gelombang kekufuran dan kesesatan terombang-ambing umat manusia di atas kekufuran dan kesesatan Wa da'an dan beliau berdakwah kepada manusia fastajaba lahu ar-rajulu war-rajulan Kemudian ada yang menyeru, ada yang menjawab dakwahnya beliau mengikuti dakwahnya beliau satu orang dan dua orang. Illa anta Kemudian menjadi banyak. Wakanat Quraisyun, wakanat Al Jazeera, kulluha, wakanat Al Alam, kulluha adalah benar. Dan tak kalah awal mula dakwah beliau itu orang-orang Quraisy, Jazirah Quraisy, Jazirah Tul Arab, pulau Arab itu, dan Hampir seluruh alam itu semuanya berada di atas kesesatan. Warisulu shallallahu alaihi wasallam wadahu yadunaz dan Rasulullah saw itu bersendirian beliau berdakwah kepada manusia. Walladina taba'umu kalilun binisbatil alam dan orang-orang yang mengikuti beliau itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh manusia di alam itu sangat sedikit. Wal 'ibratu laisa bil kasrah wal 'ibratu bis sawab wa isabatu al haqq. Yang menjadi patokan itu bukan dengan banyaknya akan tetapi menjadikan patokan itu adalah kebenaran dan menetapi kebenaran. Naam, idza kanatil kathratu 'ala sawabi fa huwa tayyib. Betul. Kalau seseorang itu banyak di atas kebenaran maka inilah yang baik. Maka tadi yang kita bilang di depan kalau Ternyata yang mengikuti kebenaran itu adalah jumlahnya lebih banyak daripada yang mengikuti kebatilan, maka ini adalah sebuah kebaikan. Walakin na sunnatullahi jalla waala an al-kasrata taqunu' al albatil akan tetapi sunnatullah bahwasanya sebagian kebanyakannya orang-orang yang berada atau orang-orang yang banyak yang pengikutnya banyak itu kebanyakannya berada di atas kebatilan. Wama aktsarun nasi walau harasta bimumin dan daripada banyak manusia itu kebanyakan manusia itu berada di atas kesesatan walaupun engkau betul-betul menginginkan mereka itu semua di atas keimanan dan juga firman Allah wa in tuti aktsarun nasi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah dan kalau kalian kalau engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang di atas muka bumi ini mereka semua itu akan menyetatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa taala. Nam. Selesai kita dari pembahasan masalah yang kelima bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah menjadikan banyaknya pengikut itu menjadi standar kebenaran, menjadi standar kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah mengingatkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabiyah Zainab bintul Jahsy. Kata Nabi alaihi "Wailun lil Arab min syarri qadittar." Kata Nabi alaihi salatu bangsa Arab min syarrin dari kejelekan yang sudah hampir dekat pada mereka. Futiha al yauman" Telah terbuka pada hari ini, pada hari itu Rasulullah berbicara. Minrat miyajju jawamajju jamitul hadhi, whalqa bi as bi isbanghi al ibham walati taliha. Telah terbuka dinding yang menghalangi yajud dan makjud pada hari itu mislah hadhi. Kemudian beliau melingkarkan e, ibu jarinya dengan jari-jari. Berikutnya. Khalat Zainabu. Kemudian Zainab bintu Jahsh. Radiyallahu tal'anha. Berkata. Kultu ya Rasulullah. Aku berkata. Wahai Rasulullah. Aku bertanya. Anahliku wa wafinat salihun. Ya Rasulullah. Apakah kita akan binasa. Sementara di sisi kita ini banyak orang-orang saleh Banyak ya. Salihun. Ini jama' ya. Bentuk jama' ya. Apakah kita ini akan binasa sementara di sisi kita ini banyak orang-orang soleh. Kata Nabi. Khol na'am. Iya. Nah, ini sebagai syahid. Sebagai syahidnya ya. Wajhu dalalahnya. Bahwasannya kebenar. apa Banyaknya seseorang yang berada di atasnya itu. Tidak menjamin kebenaran. Tidak menjamin dia akan selamat. Tidak menjamin. Buktinya. Zainab bintu Jahsh. Istri Nabi ya. Ya kan Zainab bintu Jash, istri Nabi, ibunda kita. Ibunda kita. Mengatakan, Ya Rasulullah an-nahliku wa nah wafina salihun. Apa kita akan binasa, celaka? Sementara di sisi kita ini banyak orang-orang salih. Kata Nabi, Naam, iya. Kalian akan celaka, walaupun di sisi kalian itu banyak orang-orang yang salih. Ila kathura al-khabas. Kalau sudah, al-khabas itu menyebar di sisi kalian. Kalau sudah kejelekan itu menyebar di sisi Kalian. Mudah-mudahan Allah Sematahuwatahada melindungi kita semua kaum Muslimin dan memberikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita kepada Islam dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabilai topik. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakalau Allahu hamdika Aashhadu alladzalakbar.